Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nesta'inu wa nastaghfiruhu wa na'malu bihi wa tawakkal 'alayh. Wa na'udzubillahi min wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala alaih salli ala muhammad wa alaih salli ala muhammad ala barib wa sallim wa salli ma'abaluh A'azubillah wa nashayta ala bismillah ar-rahmad ala rahim wa ala asli Innal insana fi khasrin ila aladhina amanu wa amal as-salihati wa ta'asab illa haqqi wa ta'asab ala salli wa ta'asab wa salli wa sallallahu alaihi wa sallam Man sa'laka tarikan yaltami sufi a'ilman sa'lallahu lahu tarikan ila jannah kama kala sallallahu al <coughs> Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT Allah SWT masih lagi beri kita peluang untuk kita Meneruskan pengajian kita Dan insya Allah Kita buka kitab pekah jilid 2 itu dulu Muka surat 389 Kita mulakan dengan bak puasa dulu Pasal tak lama lagi kita nak puasa Mudah-mudahan kita dapat akatan bak puasa ni Sebelum Ramadan Buka surat 389. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa, takrif, pensyariatan dan rahsia. Takrif ataupun definisi. Puasa dari segi bahasa bermaksud menahan daripada sesuatu. Menahan daripada sesuatu. Itu dari segi bahasa. Sama ada kata-kata ataupun makanan apa sajalah menahan daripada berkata-kata menahan daripada makan. Dalilnya adalah ialah firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Maryam, Siti Maryam. Mak kepada Nabi Isa alaihi salam. Inni nadhatul lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kerana Allah al rahman Jadi di sini dikata, sawma ni maknanya menahan diri. Puasa di sini bermaksud menahan diri dan berdiam diri daripada berkata kata Puasa dari segi sudut syara' berarti menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Itu takrif ataupun definisi puasa menurut syariat, menurut syara' berarti menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Perbuatan ini perbuatan menahan diri. Satu-satunya ibadah yang paling mudah tak perlu buat apa pun cuma menahan diri saja. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lah boleh puasa sambil kerja boleh puasa sambil tidur boleh puasa sambil bawa kereta boleh puasa sambil baca Quran boleh puasa sambil semayang sambil berpuasa boleh buat macam-macam benda kecuali perkara-perkara yang batalkan puasa lah makan minum bersama dengan isteri dan sebagainya jadi perbuatan dia hanya menahan diri saja. waktunya bermula daripada terbit fajar <tuh> terbit fajar di sini bukan terbit matahari ya. sekali lagi saya ulang Ramai orang masih keliru antara fajar dan matahari. Dia mungkin terlepas pandang ke atau tersalah faham ke. Dia ingat fajar itu matahari. Terbit fajar berarti ter masuk waktu subuh. Fajar ni ini dia satu sinar putih yang melintang di ufuk timur. Lebih kurang, lebih kurang sejam lebih sebelum terbitnya matahari. Biasan cahaya daripada matahari sebelum dia terbit tu. Jadi bila tengok jam waktu subuh tu sekarang pukul 5:55 ah itulah terbit fajar. Kalau terbit matahari 7:20 7:11 minit itu terbit matahari. 5:55 5 minit pagi tu terbit fajar atau atau ataupun masuk waktu subuh. Dan 7:11 minit tu terbit matahari. Jadi terbit fajar lain, terbit matahari lain. Terbit fajar, maksudnya mulai masuk waktu subuh sehinggalah terbenam matahari. Itu waktu yang disyariatkan untuk kita berpuasa. Untuk menahan diri daripada perkara-perkara yang batalkan puasa. Dan disertai dengan niat. Kalau kita tak niat makanya sia -sialah. Baik lah. Tak sia-sia juga, baik untuk kesihatan, baik untuk perut. Tapi tak, tak dianggap sebagai ibadah. Jadi perlu disertai dengan niat. <coughs> dan bila nak niatnya ni, semua kemudian dibahas. Cuma dibahas puasa dari segi bahasa menahan. Sesuatulah tak kira dia tahan apa pun menahan daripada berkata-kata, menahan daripada mendengar sesuatu, puasa juga. Tapi dari segi syariat dalam dalam apa ni ibadah puasa itu menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Sejarah pensyariatan puasa Puasa Ramadhan Difardukan pada bulan Syakban Tahun kedua hijrah Bila tahun kedua hijrah Lebih kurang 15 tahun selepas Tahun kenabian Bayangkanlah Orang Islam ada yang ketika itu Sudah pun meninggal dunia Tak sempat puasa pun Tak sempat merasai akan Fardu puasa begitu juga semayang semayang disyariatkan tahun ke-11 ataupun ke-10 ke, -10 ke ketika isra mi'raj jadi ada sahabat-sahabat nabi yang mati belum sempat pun diwajibkan semayang belum sempat pun diwajibkan puasa jadi syariat puasa ni diturunkan setelah 15 tahun, hampir 15 tahun nabi, jadi nabi baru disyariat baru diwajibkan puasa bulan ramadan. Sebelum itu puasa telah diketahui oleh umat-umat sebelumnya dan juga ahli kitab yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu Firman Allah Subhanahu wa taala, <tid> ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alallazina min qablikum l'anlakum tattaqun. Wahai orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu. Kutiba <tid> itu antara sirat-sirat ataupun bentuk-bentuk kata yang mewajibkan sesuatu kutiba. Dia tak kata wajibalaikum asyiam. Allah kata kutiba. Kalau ikut bahasa kutiba tu ditulis. Kutiba ditulis. Kalau kataba menulis, kalau kutiba ditulis. Dia pasif. Kata kerja pasif kutiba. Fi'il majhul. Kutiba ditulis, tapi bukannya ditulis maksud di sini kutiba diwajibkan Baca ha, unsur fiqah fahamlah ni jadi kalau kita hari ni orang kata ikut Quran Hadis buka-buka Quran wahai orang katalah ditulis untuk kamu puasa tulis je, maknanya tak wajib ditulis lah. je ha, jadi ulama' dah tapi itu antara bentuk-bentuk kata yang bererti wajib antaranya kutiba, bila kutiba je berarti diwajibkan sama aku ala lajramiin sebelum kamu seperti mana yang telah diwajibkan untuk kaum-kaum ataupun orang-orang sebelum kamu mudah-mudahan kamu bertakwa Jadi maksudnya di nak baca di orang kaum ataupun syariat sebelum kita pun sebelum Nabi Muhammad pun diwajibkan juga puasa tapi bukan puasa lah Ramadhan sebulan penuh lah. Ya. Ada setengah orang Yahudi tu dia puasa 10 Muharram. Antara kewajiban kajian puasa orang-orang yang fikir yang terdahulu lah. yang puasa sebulan penuh bulan Ramadan tu hanya umat Nabi Muhammad sahaja Tapi yang paling penting dalam ayat ni yang terakhir tu, La alaikum Itu maksud puasa. Jadi setiap perintah Allah tu ada maksud dia, bukan puasa kan Maksud dia yang paling penting sini, la alakum mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi siapa yang nak jadi takwa, banyakkanlah puasa, puasa Ramadan, puasa sunat, macam-macam jenis puasa sunat ada. Kalau, kalau nak meningkatkan ketakwaan, banyakkan puasa. Sebab memang-memang apa? Motif ataupun tujuan maksud puasa itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Ada setengah orang rajin buat ibadah Dia senang semayang Mudah bagi dia baca Quran Mudah bagi dia berzikir Mudah Tapi suruh puasa oh, Berat dia Dia tengok cendol Dia tak tahan lah Tengok Apa Car kotiaw Dia tak tahan lah ha. Tapi puasa ni Dia belajar menahan diri Menahan nafsu lah sebenarnya Maksud menahan diri ni Menahan nafsu Nafsu nak makan Nak makan Nak makan Asyik berani kan Asyik Arab Sabah puasa malam nanti makan. Jadi puasa ni ibadah yang membawa kepada ketakwaan. Walau bagaimanapun kewajipan puasa Ramadan tidak pernah disyariankan sebelum itu persamaan yang wujud di antara umat ini dengan umat terdahulu ialah puasa disyariakan. Tetapi kefarduan puasa Ramadan dikhususkan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW kita ni umat terbaik special. <coughs> semayam lima waktu pun orang dulu mana ada semayam lima waktu, satu waktu aja. Kita lima, kan? Asalnya lima puluh Diskaun jadi lima. Puasa pun umat dulu satu dua hari aja, kita sebulan. kita ha, special tu. Khuntum khairu ummatin akhirajatinnas. Kamu adalah umat yang terbaik ini keluarkan untuk manusia. Ibadah yang kita kerjakan ni sebenarnya ibadah-ibadah para-para nabi. Ya. Pergi semayal waktu itu, itu ibadah para Nabi Puasa pada Ramadan pun ibadah para para Nabi Kita umat orang biasa tapi kita buat melaksanakan ibadah para Nabi Itu kita di umat spesial Bersyukurlah Dalil dicariahkan puasa Ramadan Dalil difardukan puasa pada Ramadan ialah firman Allah Ta'ala <coughs> Yang ayat tadi pun dalil dah tercukup dah, dah dalil tadi Ini tambahan syahru ramadhan al-lazhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wabayyinatim minal huda wal furqan faman syahidaminkum <coughs> faman syahidaminkum fal yasum syahru ramadhan bulan ramadhan al-lazhi unzila fihi al-Quran yang mana bulan tersebut diturunkan di dalamnya al-Quran Hudah linnaz, petunjuk. <coughs> petunjuk bagi manusia. Uh, di sini turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ada sedikit pembahasan di sini. yang Setakat yang kita tahu, yang biasa kita dengarlah Al-Quran itu diturunkan sepanjang tahun. Selama 20, hampir 23 tahun kan. Sepanjang <coughs> Nabi menjadi Rasul menjadi Nabi Tapi kenapa ayat yang mengatakan Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan Bukan Maknanya bulan-bulan lain pun Quran diturunkan juga Jadi ulama' ulama Mendaftarkan ayat ini yang dimaksudkan dengan Quran Diturunkan pada bulan Ramadan Antara pendapat ulama' mengatakan Diturunkan sepenuhnya sebanyak 30 juz Daripada lauhul mahfuz kepada Baitul Aizzah, langit dunia Daripada Lauhul mahfuz diturunkan Ke Baitul Aizzah Baitul Izzah ni berada di langit yang pertama. Itu diturunkan sebanyak 30 juz tu pada bulan Ramadan. Kemudian daripada betul Izzah itulah diturunkan kepada Nabi, diwahyukan oleh Jibreel kepada Nabi selama hampir 23 tahun. Setengah pendapat kata macam tu. Hudal linnas, maknanya Quran ni petunjuk bagi manusia. Bapak yinat minal hudal dan menjelaskan daripada petunjuk-petunjuk. Wal-Furqan dan Pembeza Maksudnya membeza antara yang hak Dan yang batil, yang halal dan yang haram Yang benar dan yang salah, yang lurus Dan yang bengkok, yang Nur dan yang zulumat Pembeza, Al-Furqan ni pembeza Boleh nak bagi Nama anak Al-Furqan boleh Faman syahidaminkum Maka barang siapa syahidah melihat, menyaksikan minkum dari pergalangan kamu, ah syahra, bulan, anak bulan, fal yasumhu maka puasalah. Mananya kalau dah empat anak bulan, puasalah. Masa yang diwajibkan berpuasa ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjadi pembeza antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksi anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah diperpuasa bulan itu. Al-Baqarah ayat 185. Nabi SAW bersabda, Bunia al islam ala khamsin. Didirikan, bunia, didirikan Islam itu, dibina Islam itu, ala khamsin atas lima. Maksud lima ni, lima perkara, lima, lima, lima, lima perkara lah. Syahadati an la ilaha illallah persaksian bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah wa anna Muhammadar rasulullah dan sesungguhnya muhammad itu utusan Allah wa iqamis salah dan menderikan salat wa itaiz zakah dan menunaikan zakat wal haji dan berhaji wa sawmi ramadhan dan berpuasa pada ramadan. Nampak tu? Susunan ni terbalik-terbalik kan? Dalam hadis 40 kita belajar, terbalik di sini susunannya terbalik. Banyak hadis-hadis <tentang, tentang apa ni rukun Islam ni disusun dalam ya, dalam susunan yang tak sama. Mungkin perawi hadis yang Perawi hadis yang, yang mengubahnya ataupun Nabi sendiri yang berkata dalam keadaan terbalik-terbalikkah. Riwayat Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Begitu juga sabda Nabi Sallallahu kepada Al Arabi Arabi ni orang kampung, orang kampung, di Arab sana ada orang kampung, dia panggil Arabi, Arab badui. Yang telah bertanya baginda, beritahu kepada aku puasa yang telah difartukan oleh Allah ke atasku. Baginda jawab, jawab baginda salam salam, puasa bulan Ramadan, riwayat Bukhari ni Muslim. Itu dalil-dalil lah, ha, yang mana yang nak, perkara puasa ni perkara yang qat'i qat'i ini maksudnya yang yang apa? yang pasti dan ijma' ulama' tak ada seorang pun boleh mengingkari lah siapa mengingkari puasa bulan ramadhan kafir dia ini satu amalan satu kefarduan yang pasti dalil dia pasti tidak ada satu mazhab satu pendapat pun yang mengatakan tak wajib puasa bulan ramadhan kalau ada berarti telah kalau, kalau ada menafikan kewajipan puasa berarti dia kafir keluar daripada islam Hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran Jadi wajiblah Puasa ni wajib ataupun fardu Dan mengingkarinya adalah kafir Tapi kalau tak melakukannya dengan, dengan tanpa keuzuran Apa hukum dia? Disebabkan puasa Ramadan adalah salah satu Daripada rukun Islam dan termasuk kefarduan Yang diketahui daripada agama secara daururi Daururi ni pasti ataupun mudah Pastilah lebih tepat tetap bahasa yang qati. Maka yang maka orang yang mengingkari kefirdauan adalah kafir dan dia hendaklah diperlakukan sebagaimana diperlakukan terhadap orang murtad. Maka disuruh dia syahadah semula, memperbarui iman dia dalam masa 3 hari. Kalau dia tak mau juga dibunuh. Dia hendaklah diminta bertaubat, sekiranya dia bertaubat, taubat itu diterima daripadanya. Kalau dia tidak mau bertaubat, dia hendaklah dibunuh sebagai melaksanakan hukum hudud kesalahan murtad ini jika sekiranya dia bukan seorang yang baru memeluk Islam ataupun dia hidup membesar jauh daripada pembangunan sebagaimana yang dikatakan ulama maksudnya jauh dari tempat ulama yang bijak pandai mungkin dia duduk dekat eskimo sana kan kutub utara kutub selatan tak tak sampai dekat dia tak dia tak sampai apa ni dakwah kepada dia tak sampai ilmu kepada dia tentang kewajipan puasa ha, itu tak apa yang niam disuruh pergi duduk kat sana seorang-seorang siapa suruh, suruh kan manalah tahu dia apa <coughs> terempas kan MH7370 tu terkempas dia masa tu baru dalam kata tu tu tahan macam mana orang sebelah dia tu dakwah dia masuk Islam terempas dia suruh dia hidup duduk kan kat mana entah ceruk gunung mana hutan seorang-seorang sampai bulan Ramadan dihidup lagi tapi dia Islam tu dia tak tahu puasa wajib semua ha, itu tak apa Manalah contohnya. Manakala orang yang meninggalkan puasa tanpa keuzuran dan dia tidak mengingkari kewajibannya Seperti dia berkata, saya wajib puasa tetapi saya tidak mau puasa. Maka orang ini hukumnya fasik dan tidak kafir. Fasik berasa besar. Pemerintah orang-orang Islam wajib menahannya, mengurungnya dan menghalangnya daripada makan dan minum pada waktu siang supaya puasa terlaksana padanya walaupun sekadar pada zahirnya sahaja tangkap masuk langgil dia boleh fajar sampai kalau fajar sampai lah. sampai maghrib lah ah ha, maghrib bagi dia si bungkus makan walaupun dia tak niat tu bodohlah dia kalau dia tak niat dah tak boleh, dah tak makan kan ha, Maknanya, di, itu hukum bagi orang yang tak mau puasa ha, jadi kalau, kalau anak kita tak nak puasa yang dah wajib ha, kita kurung dalam bilik jangan dia makan apa-apa Sampai maghrib, baru kita buka balik. Kalau anak kita lah, yang dah wajib, dah balik, dah wajib puasa, tak mau puasa. Ha, kurung dia dalam bilik, sampai lah bu buka puasa, baru kita bagi dia makan. Tapi sekejap dia semayang lah. Nanti kurung dalam bilik, dia semayang pula. Di antara hikmah, Rahsia dan faedah puasa Di peringkat awal lagi sepatutnya Seseorang muslim mengetahui bahawa Puasa ramadhan adalah Ibadah yang telah difardukan oleh Allah SWT Maksud ibadah ialah seorang muslim Melaksanakannya sebagai menuhi titah Perintah Allah SWT dan menunaikan Hak perhambaan kepadanya Tanpa melihat apa-apa Natijah ataupun kesan yang mungkin Dihasilkan daripada ibadah puasa Sekiranya seseorang Muslim telah melakukan perkara tersebut, maka selepas itu ia tidak ada halangan baginya untuk mencari hikmah dan rahsia ketuhanan yang tersembunyi di sebalik sesuatu ibadah seperti puasa dan sebagainya. Sesuatu perkara yang tidak diragukan lagi ialah hukum-hukum Allah SWT semuanya mempunyai hikmah, rahsia dan faidah untuk hamba. Tetapi tidak disyariatkan, tidak disyaratkan hamba itu mengetahui perkara tersebut. Apa yang dia saya sampaikan di sini ialah Jangan kita tanya kenapa nak kena puasa ha, Ini perkara ubudiah Kenapa nak kena puasa ha, Dia persoalkan Apa faidah Allah Ta'ala dapat kalau kita puasa ha, Tambah lagi Ini orang-orang yang mempersoalkan ibadah Jadi kita, bila bila benda tu berbentuk ibadah, perintah Allah kita melaksanakannya kerana ini perintah Allah. Titik. Tapi boleh kita bahaskan mengenai, kita lah ulama-ulama mengenai rahsia ataupun hikmah-hikmah ataupun kesan-kesan ataupun kebaikan-kebaikan yang diperolehi daripada puasa. Macam dari segi sudut sains, dari segi sudut kedoktoran, kan ramai yang sekarang ini orang kaji puasa. Oh rupanya faedah dia sekian sekian dan sekian-sekian. Jadi cuma kita tak boleh mempersoalkan kenapa nak kena puasa? Apa faedah puasa? Tak makan lah makanan ada tak tak makan pula dah. Kan? Jadi tak boleh kita mempersetikaikan ibadah tersebut. Kenapa sembahyang Zuhur ni 4 rakaat? Kenapa tak 10 rakaat? Kenapa tak 2 rakaat? Ha, dia ada setengah-setengah orang lah, dia ditipu oleh syaitan, dia mempertikaikan ibadah maksud ibadah ni macam apa yang diperintahkan dan cara mana yang diperintahkan kita laksanakan semata-mata kerana itu perintah tak payah fikir kan? apa kebaikan dia apa? kalau tak buat, tak boleh ke kenapa, salah ke ini adalah perintah dan kita laksanakan kerana ialah ia perintah. Sebab yang memerintahkan kita adalah yang menciptakan kita, yang beri kita kehidupan, yang beri kita rezeki, yang memberi kita kesihatan, yang memberikan segala-galanya kepada kita, dia yang perintahkan, kita taat sahaja. Cuma bolehlah kita bahaskan tentang hikmah-hikmah puasa. Dan sudah tentu pasti ada hikmahnya. Tak mungkin Allah SWT sebagai sang pencipta menyuruh kita membuat sesuatu yang sia-sia. Sebenarnya ada kebaikan yang sangat banyak di sebalik semua ibadah-ibadah yang telah diperintahkan kepada kita. Semua ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita semua ada hikmah dan natijah yang sangat baik kepada kita. Tidak diragukan juga bahawa puasa mempunyai hikmah dan faedah yang cukup banyak yang kadang-kadang sebahagiannya diketahui oleh hamba, tetapi masih banyak lagi yang tidak diketahuinya. Di antara hikmah dan faidah puasa yang mungkin diketahui oleh seseorang Islam ialah Yang pertama Di antara sifat puasa yang sahih, yang benar Ialah menyedarkan menyedarkan hati seseorang mukmin terhadap muraqabah Muraqabah ni saling intai-mengintai Muraqabah ni saling intai-mengintai Boleh faham? Eh? Intai-mengintai Allah azza Azawajalla dalam, dalam apa ni makam ihsan tu kan Anta'budullah Ka'annaka tarah Anta'budallah Ka'annaka tarah Fa'ilam takun tarah Fa'innahu yarak Sembah lah Tuhan kamu Seolah-olah kamu melihat Allah ber berada di hadapan kamu Dan kalau tidak Yakinlah Allah melihat kamu Jadi kita melihat Allah Allah melihat kita Kalau kita melihat Allah tu Berarti Musyahadah dan Allah melihat kita itu berarti meraqabah. Mena merasa dilihat oleh Allah SWT. Sentiasa merasa diri itu dilihat oleh Allah SWT. Ini disebabkan apabila orang yang berpuasa menghabiskan sebagian waktu siangnya, dia akan merasa lapar dan dahaga. Tetapi jiwanya ingatkan makanan dan minuman tetapi perasaannya yang mengetahui bahawa dirinya berpuasa menghalangnya daripada memenuhi kehendak jiwanya sebagai melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada pertenangan jiwa ini akan lahirlah kesedaran hati dan suburlah perasaan muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala serta berterusanlah ingatannya terhadap rububiyah dan keagungan kekuasaan Allah. Begitu juga dia akan sentiasa sedar bahawa dia adalah hamba yang tunduk kepada hukum Allah dan memetahui kehendaknya. Faham? Maknanya kalau kita pulang puasa, kita puasa, siapa yang akan check kita punya puasa? Macam budak kecil kan, kita suruh dia puasa. Anak kita, gadik kita. Jadi depan kita dia puasa. Line clear, orang tak nampak, dia makan skrim, minum air. Lepas apa? Dalam hati dia belum timbul murah khabah. Jadi dia puasa pun kerana mak dia, kerana bapak dia, kerana cikgu dia dan sebagainya lah di depan-depan tak makan. Okey. Ha lain clear je tak nampak je, pau dia bina baik kan. Ha. Mana mana kita yang puasa ni walaupun orang tak nampak, kita berada bersendirian. Kita boleh makan. Tapi kalau kita makan kan bukannya tiba-tiba makan, tiba-tiba datang tukul besi dari langit pukul kepala. Tak ada kan? Ha. Jadi di situ timbulnya muraqabah, mana kita masih lagi walaupun tak ada orang yang melihat kita dan kalau kita makan pun tidak disambar peti tiba-tiba kan makannya bulan-bulan sepam bulan sambar peti tiba-tiba ha, itu semua orang puasa ya. tak, tak ada apa-apa pun kan paling-paling pun kena tangkap polis tu ya, ya itu yang yang terang-terang lah ataupun diserbu kan bolehlah kat rumah dan seorang duduk dalam bilik siapa nak tangkap jadi disitulah ini, kenapa kita masih lagi tak makan kenapa masih lagi kita menahan diri kita daripada apa ni, Aba, daripada berpuasa. Maknanya kita sedar bahawa Allah subhanahu wa s.a.w. sedang melihat kita lah, tahu. Kita buat tu kita tahu bila kita makan, mesti kita tak puasa besok nanti di akhirat, ha, kena lah kita. Ha, itu, itu dia panggil murakabah. Perasaan kita merasakan bahawa kita diperhatikan oleh Allah, malaikat kiri kanan, apa rakit atid, kiraman katibin tu kan, mencatat amalan, oh tak puasa eh, ok, kau tak apa, orang tak nampak, tulis. Kan. Ya dan kita, kita tak puasa selama semua hidup kita kita tak puasa pun banyak hari kita tak puasa pun ada orang tahu tak ada siapa pun tahu kan ha, Jadi boleh kita menipulah tapi orang yang ada murakabah ni maknanya dia, dia menahan diri dia dia tahu sebab apa nanti besok mati orang tak lah, akan tanya kenapa orang tak puasa Nah, ha, maknanya perasaan yang ada pada orang yang demikian itulah dipanggil panggil murakabah itu puasa lah termasuk juga ibadah-ibadah yang lain Ya. Kalau semayang dia lain sikit pasal apa semayang Kalau kita tak datang semayang kan orang akan tanya Eh, Kau rasa tak nak lampak tadi lagi semayang ha, Semayang kat rumah ya, Contohnya kan um, Boleh tipu lagi ha, Tapi dia, dia, dia, dia bila dia selalu ke masjid Selalu ke surau Tapi orang tanya Semayang kat rumah ha, Kan malu dia segan ha, Hanya dia datang juga Demi untuk menunjuk kepada orang Dia datang juga semayang ha, Tapi puasa ni Ha, puasa ni orang, orang tak nampak satu amalan yang tak nampak kan, melainkan orang nampak kita makan siang-siang ha, mana tahu lah kita tak puasa jadi puasa ni dia membentuk diri kita dengan sifat muraqabah yang kedua ramadhan adalah bulan suci dibandingkan dengan semua bulan dalam satu tahun Allah Azza wa Jalla menghendaki nya supaya memenuhkannya dengan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya juga mengisinya dengan setinggi-tinggi makna perhambaan kepada Allah Azza Wajalla. Alangkah sukarnya untuk memerilasasikan perkara ini apabila berhadapan dengan hidangan makanan berada di majlis minum selepas perut diisi dengan penuh dan setelah naiknya hawa makanan ke dalam pemikiran dan otak. Jadi penjaraan jadi penjaraan puasa pada bulan ini adalah jalan yang paling mudah untuk memenuhi hak Allah dan melaksanakan kewajipan perhambaan kepadanya. Jadi Hikmah yang kedua Maknanya Allah menghususkan bulan Ramadhan ni Supaya kita rajin beribadah Cara Allah nak apa ni, Menggalakkan kita rajin beribadah Allah suruh kita puasa Sebab apa Automatik kalau orang tu dia berpuasa Dia akan rajin beribadah Sebab apa Kebanyakan yang menghalang orang Daripada beribadah adalah Makanan dan minuman Makanan dan minuman Bila dia Makan itu dia kenyang, dia minum, nafsu dia makin gemuk. Bila nafsu makin gemuk, susah nak buat maksiat. Nafsu akan kata tak payahlah sembah sunat, tak payahlah tahajud. Semua tak payah tak payah. Nafsu akan memujuk supaya jangan melakukan ibadah. Tapi bila kita puasa, menahan diri daripada makan, nafsu jadi kur kering. Bila nafsu jadi kur kering, nafsu nak nak. Nak halang kita ibadah pun tak larat. Di sini pun tak larat. Dah pernah cerita dulu kan pasal nafsu. Walaupun cerita dia tak berapa serih tapi itulah okay Allah ciptakan nafsu guna alasan siapa aku? Dia kata aku aku dengan kau. Allah masukkan dalam negara 1000 tahun. Keluar akan balik nafsu tanya siapa aku? Nafsu kata aku kau dengan kau ah. Masukkan dalam neraka sejuk zamharira tahun. Keluar akan balik alasan siapa aku? Nafsu kata aku, -aku dengan kau dengan Masuk dalam negara lapar. Tak sempat beberapa hari lari keluar. Ya Allah, engkau lah Tuhan aku. Ha, namsu ni dia kalah dengan lapar. Sebab tu Allah Ta'ala yang menciptakan nafsu bagi kita nafsu. dan Allah tahulah cara nak menundukkan nafsu, Jadi Allah perintahkan kita supaya berpuasa pada bulan Ramadan. Supaya bulan Ramadan tu kita rajin beribadah disebabkan buah kita lapar. Ha, itu hikmah. Lah. Hikmah Allah Ta'ala yang jadi uh, uh, supaya dinah hamba itu gaji beribadah bukan itu saja syaitan-syaitan juga di dirantai di, di lautan-lautan. Syaitan-syaitan dirantai yang mengganggu kita untuk kita supaya jangan beribadah atau membuat maksiat maka syaitan-syaitan semua dirantai di pulau-pulau di uh, lautan-lautan -pulau, supaya tak mengganggu kita beribadah kepada Allah. Jadi mudah untuk kita beribadah bulan puasa. Habis itu ada juga orang puasa, tak ibadah pun puasa tidur saja, kan? Bukan bukan ibadah. Tidur je Tidur orang orang berpuasa pun ibadah. Tidur orang yang berpuasa pun ibadah. Senang cerita. Setiap tidur tu lebih baik daripada buat masyarakat Kan? Yang ketiga, sesungguhnya kehidupan seorang Muslim yang sentiasa berada dalam keadaan kenyang pasti akan memenuhkan jiwanya dengan sifat-sifat yang keras dan menyuburkan faktor-faktor pelampauan. Kedua okay, perkara ini bertentangan dengan keadaan sebenar seorang Muslim. Jadi, pencernaatan mempuasa akan membersihkan jiwanya dan menghaluskan perasaannya. Makanan ini adalah punca segala-galanya kebaikan dan kejahatan. Apalagi yang kita makan, yang kita makan tu, bersumberkan daripada yang haram, yang shubhat, yang makro, ataupun disediakan oleh orang-orang yang fasik, orang yang malas beribadah, dia akan beri kesan yang kuat kepada rohani kita. Sebab apa? Makanan itu diproses dalam badan kita, akhirnya sebahagian daripada makanan itu akan menjadi tenaga, sebahagiannya akan jadi dibuanglah di. di, di, di dikeluarkan daripada badan kita dalam proses uh, penyah tinjaan dan sebahagiannya akan jadi darah daripada makanan lah terbentuknya darah dan darah itu pusatnya di mana? di jantung, di hati dan hati ini Nabi dah kata kan ha, kita dah bahas dah buat hati dalam hadis 40 hati ini kalau baik, baiklah seluruh anggota hati kalau tak baik, tak baiklah seluruh anggota jadi darah tu dengan hati tu dia tak dia adalah satu dan hati ini merupakan gumpalan-gumpalan darah yang beku yang yang berasal daripada darahlah. Ha. Jadi kalau yang membentuk ha, yang yang keluar masuk dalam hati jantung kita darah-darah yang bersumberkan daripada makanan yang tidak halal yang syubhat yang dibuat, dimasak, dibuat oleh orang-orang yang fasik dan sebagainya, menyebabkan hati kita pun akan jadi keras, akan jadi gelap, maka perbuatan kita pun akan jadi maksyat lah. ha, jadi bila kita menahan diri daripada puasa maka kuranglah dalam diri kita tu sumber-sumber makanan yang tidak halal, ha, makanan yang syubaha, yang makul dan sebagainya maka hati kita akan jadi baik ha, sebab tu Imam Nawawi puasa semua hidup puasa semua hidup petis keping yang halal bapak dia, dia hanya makan makanan yang dihantar oleh bapak dia sebulan sini bapak dengan mak ada hantar makanan. Satu ais sekeping roti dengan madu. Kemudian apa ni waktu sahur segelas air dan waktu buka puasa kurma. Buah semua hidup tak makan. Tak mati pun. Tapi ha, hati dia sinar-sinar, ilmu dia ter tersebar-sebar seluruh dunia. Seluruh, seluruh manusia guna ilmu dia. Belajar dia punya dia punya kitab-kitab dia jarah diri daripada makan. Puasa dahar dia panggil puasa semua hidup itu nanti dibahas dalam puasa sunat. Jadi makanan ni yang merosakkan kita. Orang-orang kafe zaman-zaman apa ni? Zaman-zaman sahabat dulu dia orang kaji. Dia orang kaji kenapa orang Islam ni boleh menang. Dia, dia padahal teknologi tak segagah mana, senjata tak segagah mana, kan? jadi dia orang, -orang Yahudi yang Kristian ni kan dia pun agama Samawi juga, dia kaji kitab-kitab dia Injil dan Taurat jadi dia kata mereka ni menang kerana Tuhan mereka membantu mereka apa sebab Tuhan-Tuhan mereka membantu mereka sebab-sebab Tuhan mereka membantu mereka kerana perut mereka bersih daripada makanan-makanan yang haram dan juga mereka menjaga pandangan mata mereka Setelah dikaji tu, ni, mana ada dua sebab yang menyebabkan Allah selalu bantu orang Islam, para sahabat ketika itu sebab dia jaga perut dia dan dia jaga mata dia. Jadi akhirnya dia pun buat perancangan ketika mereka datang nanti, kita sediakan, kita jemput mereka ke majlis makan-makan. Kita sediakan makanan-makanan yang haram untuk mereka dan kita letakkan perempuan-perempuan yang telanjang di tepi jalan, harta-harta emas belian di tepi jalan kita longgokkan biar mereka tertarik dengan dengan dengan apa yang kita sediakan jadi ketika sampai waktunya dia punya amir jemaah dia kata boleh kamu sampai di sana nanti jangan makan apa yang diberi dan tundukkan pandangan kamu Akhirnya jemaah para sahabat tu pun pergilah ke tempat tu Akhirnya mereka pun ingat pesan ketua jemaah dia Amir jemaah dia Mereka pun tidak menerima pelawaan makanan yang ditawarkan Dan mereka menundukkan pandangan mereka Tanpa memandang apa-apa yang berada di kiri dan kanan mereka Akhirnya gagallah rancangan Para-para orang Yahudi dan Kristian pada waktu tu Jadi makanan ni antara punca yang paling penting lah untuk kita Bentuk diri kita, bentuk hati kita bukan kelaskanlah, lah, ha, tapi boleh lagi lah masih boleh lagi, tapi yang paling penting kalau anak kita besok lahir ha, daripada kecil lagi, kita jangan bagi makan susu lembu, kita bagi susu ibu cukup 2 tahun kita bagi susu ibu sebelum kita menyusukan anak kita tu, kita beruduk dulu, kan kita baca doa dulu, ha, sambil berzikir sambil baca Quran, baca Qulhuallah pun tak apa, tak hafal Quran, baca Qulhuallah sepanjang dia menyusu tu baca Qulhuallah baca ayat Quran bagi dia menyusu dalam keadaan mendengar Al-Quran. Kemudian makanan-makanan yang kita nak masak, nak bagi anak kita makan, suami kita makan, kita nak makan, kita aa, pastikan semuanya halal. Ha, duit yang halal, sumber yang halal. Kemudian kita masak sambil berzikir, berselawat, baca Quran. Ha, Insya Allah anak kita besar jadi baik. Hari ni kita bagi makan macam-macam yang ada vaksin monyet, yang ada vaksin babi, yang ada vaksin gerimao dan sebagainya. Anak pun perangai macam monyet, macam gerimao, tak boleh nak kontrol. Punca makanan. Makanan yang disediakan yang sekarang ni apa kristal pun tak tahu apa benda dalam tu. Dan yang menyedihkan betul orang kafir lah tu, Lagi lah. Kan Jadi kita yang mana yang yang yang apa nak yang menuju ke arah kewarakan ni maka makananlah yang paling penting untuk dijaga. Itu itulah antara faedah puasa supaya menahan diri daripada makan kerana makanan itu merupakan punca hati kita menjadi keras. Yang keempat, di antara prinsip terpenting tertegaknya masyarakat Islam ialah saling kasih, mengasihi dan sayang menyayangi sesama umat Islam. Amat sukar bagi si kaya untuk mengasihi si miskin dengan kasih sayang yang sebenarnya tanpa dia merasai kesakitan dan kepayahan kemiskinan, juga kepahitan kelaparan dan penderitaan. Bulan Ramadan adalah sebaik-baik pengalaman yang akan diperolehi si kaya mengenai perasaan si fakir. Ini menjadikannya hidup bersama si fakir di dalam kepedihan dan dihalang daripada memiliki makanan. Dari sini puasa adalah sebaik-baik perkara yang menimbulkan faktor-faktor kasih sayang, rahmat dan kasihan di dalam jiwa si sikaya. Semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu untuk melevelkan sama manusia ni. Terutamanya macam puasa ini nak bagi kasa. Bila dia kaya ke dia, dia dia apa Banyak harta macam mana sekalipun Tetap dia kena Tak boleh makan selama Daripada fajar, terlebih fajar sampai Maghrib Maka dia akan tahulah macam mana rasa lapar tu Bila dia dah merasai rasa lapar tu Baru, baru dia terfikir kan Aku bulan puasa je lapar Ada orang sepanjang tahun lapar Ada orang sepanjang tahun lapar Tak, tak ada makanan nak makan jadi dia punya hikmah ni supaya yang banyak harta, yang banyak duit yang kaya ni merasai kelaparan dan ke kebuluran orang-orang yang Yang mana mengalami penderitaan ataupun kebuluran kelaparan ni sepanjang tahun Banyak lagi di negara di dunia ni yang orang yang miskin tak ada makanan Jadi yang kaya biar dia rasa sikit, timbul perasaan kasihan, akhirnya dia ber berzakat Akhirnya dia pun berzakat, satu, hukum Islam ni ada kaitan antara satu sama lain Lepas tu dah merasai penderitaan, marumah kediwajikanlah keluar zakat membantu orang miskin. Dan akhirnya pergilah haji bersama-sama supaya masing-masing pakai pakaian yang sama, tawaf sama sama sa'i sama-sama dalam keadaan pakaian yang sama. Tak boleh nak pakai sutera, nak pakai memas, nak pakai baju maha-maha, tak ada. Pakai kain ihram sahaja. Ha, ini semua syariat Islam ni membawa kepada kasih sayang dan penyatuan umat lah. Semayang berjamaah kan, datang semayang sama-sama Tak kira lah engkau pangkat apa pun kau, kau raja ke sultan ke menteri ke apa Kena datang semayang sama-sama satu staff Tak boleh engkau, engkau menteri Engkau sultan, kau tak payah semayang berjamaah kau boleh semayang seorang-seorang, kau rumah kau tetapkan kerugi juga Semua tak kira apa bangsa ke Tak kira apa pangkat, peringkat Bila datang semayang, semua datang Semayang berjamaah sama-sama Puasa-puasa sama-sama Sama-sama lapar Biar zakat, keluarkan duit bagi kepada yang miskin Haji sama-sama pergi haji Sama-sama pakai pakaian sama berkumpul Ini Islam Ini hikmah-hikmah yang Allah SWT perintahkan dalam setiap hukum Islam Semuanya membawa kepada penyatuan Penyatuan umat itu yang paling penting sekali Tapi hari ini orang cuba merosakkan kesatuan umat Kesatuan umat Islam Nak memecah belahkan umat Islam Dosa yang paling besar, sila yang tidak, yang, yang antara yang terbesar adalah memecah belahkan umat Islam. Jadi kita hati-hati, kita hati-hati, jangan sampai kadang-kadang satu ucapan kita saja dah boleh memecahkan seluruh umat Islam seluruh dunia. Hati-hati mengeluarkan fatwa-fatwa pos-pos. Hati-hati ya kadang-kadang kita tak sedar kita post tu, post ni, tulis tu, tulis ni cakap tu, cakap ni akhirnya menyebabkan perpecahan seluruh dunia dia tak berlaku secara apa, segera, mungkin sikit sikit, sikit, disebab kesan daripada apa yang kita kata tu, akhirnya orang kata pengaruh, terpengaruh, terpengaruh akhirnya pecah belah, pecah belah, akhirnya habis jadi usaha kita sekarang yang paling besar, yang patut kita buat untuk menyatukan umat islam seluruh dunia Ikut kemampuan kita lah. Jangan kita pecah belahkan. Bihablillahi wala Berpeganglah kepada agama Allah. jamia ah keseluruhannya. Semua sekali. Walau tafaraku. Janganlah kamu pecah belah. Kalau lah umat Islam sekarang bersatu. Tak mungkin berlaku di Syria, di Mesir, di sebagainya tapi sebagai Islam pecah belahlah berlaku macam-macam bala bencana sebab apa orang tak takut dengan Islam. Fatafsyalu fatazhabarihukum Allah kata. Kalau kamu berpecah belah, bertengkar, berdebat, bergaduh akan hilanglah kewibawaan, kehebatan, kegerunan Islam musuh terhadap kamu. Kamu akan gagal dan kamu akan hilang kehebatan kegerunan. Jadi kita kena bersatulah masalah sikit-sikit selawat nak bergaduh, kurang pecah masalah sikit eh? sikit masalah kecil-kecil je dia nak bergaduh, nak pecah kan jadi kita tak kita, kita, kita jangan jadikan isu-isu kecil-kecil ni, kita nak bergaduh pecah belah tak kira dia syafi'i ke hambali ke maliki ke wahabi ke salafi ke syiah ke apa selagi ada jalan untuk kita menyatukan umat ni, lakukanlah kerana itulah yang nabi lakukan ketika nabi diutuskan menyatukan seluruh kabilah-kabilah Arab di Mekah dan menyatukan seluruh kabilah apa ni di Madinah iaitu Aus dan Khazraj yang berperang beratus tahun dah. Nabi satukan seluruh kabilah-kabilah Arab yang berperang beratus-ratus tahun sebab kecil unta dia minum dekat telaga dia berperang sampai berketurunan turunan Akhirnya nabi datang menyatukan seluruh kabilah-kabilah Arab begitu juga, juga semua seluruh umat manusia seluruh dunia. Bilal daripada Habsyah Salman daripada Farsi, Ghuzayfah daripada Yaman, kebanyakan daripada Mekah, daripada Madinah, semua disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah eh? Nanti tajuk seterusnya penetapan bulan Ramadan sambung kena datang. Kita berhenti sekian dulu, jadi insya-Allah kita sambung lepas hadis ke-40. Jadi apa yang baik itu berhantalah kepada keislaman saya lah, minta ampun dalam minta maaf kepada tuan-tuan mudah-mudahan bagi taufik dapat kita faham akan sampaikan tutup majlis kafarah majlis. Subhanallah bihamdika syar wallahi laa nastaghfiruka wa tub ilaika subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh